Ara és un moment complicat, perquè en Joan Nostro de la dona darrere les piles li estan donant un vinat. Per què? Per què? Perquè estem en directe. I per què vi? Per què coca? Per què tenim a mi aquí, en Sebastià, en Dani, en Joan, tothom, hi ha gent darrere a sa porta que no li deixem entrar? Perquè avui és el darrer programa de la temporada. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah, encara la part baixa està oberta No sé per què Nau alerta banda que la tanquin Si voleu entrar i voleu un trosset de coca Feis tard, perquè mos la Menjarem totes les llar Però com sabeu, aquest és un programa Que avui feim El famós fin de fiesta D'aquesta dotzena temporada Tenim gent aquí A la zona Mediterrània Anem, Si se sent, ui Digueu. Sí, <ríe> sembla que són pocs, però no, no una carretada. Uh, avui, <ríe> avui, quatre dies després del Peputxarazo, -pe la història continua, hem hagut de demanar a una Sònia que dugués en Joan perquè vengués a controlar. Que t'ha deixat la senyora, no? Clar, sí, o sí, sempre no l'hauràs duita, no? No me fotis, que no mirem ni de baix de sa taula ni, ni en lloc. perquè aquesta senyora no anava un poc forta, realment, bé, fins i tot... Um... On era? Ah, sí. Um, això és Mallorca en xarxa, un programa seriós de ràdio que se pot escoltar de moltes formes. Han diferit gravat a tota hora per internet. Els capítols sencers són a ona mediterrania.cat. Mireu a la secció a la carta. A través de les onscreen quotidianes els dijous, avui per exemple, a les 8 del vespre i els dissabtes a les 12 del matí, que ja vos dic ara que jo no m'acheca de la 1 pel 98 de la FM. També, a les mateixes hores del directe diferit gravat post grau podcast campun, doncs pel nostre web, ja sabeu la, vos he donat l'adressa o també amb la app de 1 ràdio que si teniu un dispositiu Ubuntu Phone, Ubuntu Tablet, Ubuntu, el que sigui doncs baixeu-vos l'aplicació i escoltareu, on, bé, de cercar una Mediterrània, etcètera, etcètera, vos instal·leu bé, que si no ens escoltau és perquè no voleu ens podeu enviar telegrams aquí, ara, a l'enllaç, telegram.me barra mexenviu. No amb el canal de notícies, telegram.me barra xarxa. Si no sabeu com s'escriu xarxa, és que no sou els nostres oients. Tenim correu, Twitter, Facebook, Tinder, Grindr i de tot. Basta que en cerqueu per trobar-nos. Aquesta que vos parles és la UASPACIAL Cibernètica Morte, un accident electoral ressuscitada i reconstruïda amb una bona campanya que va sortir un pat malament per fer aquest programa tan darracatom que feim. Bé, res que som l'Ua... en Joan Sobership, l'Ua, més dit xera-xera de la ràdio, sí sí sí sí sí sí sí sí sí, sí sí sí sí sí! Començam! Avui 30 de juny dia en què celebran la ressaca monumental del dia de l'orgull LGTBI+ Megavaz Chupi Guy i més tres números més, o lletres, perquè avui no és dia internacional ni mundial de res. Així que no feim no, res, res, ja està, ressaca i s'ha acabat. Um, però sé el que fem és aquest podcast radiofònic des de Canal Cove a les coordenades geo2. Sube subé, no, baja, baja un poc més. Avui parlarem d'alguna o no i pot de les notícies. Tot això amb qualsevol que vengui o que pugi o que baixi. El control tècnic tenim en el Sònia fent de Joan no lo ofenden a Sonia, no lo ofenden a Juan Jiménez Que, que, res, que, que el vejo con muy buena cara No sé qué hauré de estar haciendo toda esta temporada Bé, Y en representación, la asociación Menudo follón en el que estamos metidos, creo sido penal, ¿no? Europa, ¿qué Europa? Yo mateixa, en Juan Subarushipo com cada dia que venc aquí, vos diria velocitat rubikiana que la nostra sintonia és una cançó publicada amb llicenci Creative Commons 3.0 sèrbia de tipus d'atribució i me falta un color a la barra de baix que no permet obra derivada i que es diu Balkan, concept Ailiki, un nivell fet ja, ja està amb les notícies escoltarem Code Fusion de Second Jam de Zero Page amb llicència d'atribució que s'ha de compartir amb la mateixa llicència, per amenitzar la conversa escoltarem molt, molt, molt baixet Sunrise de Tungunfka electronic music society sí, sí. ha ah, publicado en licencia creative commons atribución sansaus comercial ja està, he acabat el es, scoop, veus que, que tots els colors són on toquen. A més, tota la música que soni el programa estarà publicada amb una de les llicències de la Creative Commons, perquè ens agrada tot allò que se comparteix d'una forma agradable i simpàtica, perquè pensam que és tan interessant que s'hauria de compartir. Però ara, com el que hem de fer és pagar el lloguer de Canal Cove, sentirem uns anuncis. Estau escoltant Ona Mediterrana, el 98.0 de la FM. Et eh, xxt, que tal? Però res, aquí, escoltant sol i sal. Torna a l'estiu. Tornen els guiris, torna Enrique Iglesias i acabant de saber que han tornat els vots perduts del PP. Per la desdona mediterrània tenim una solució perquè a partir de dia 1 de juliol torna sol i sal. Dilluns i divendres a les 8 de l'hora baixa tens un nou pla. Gaudeix de sol i sal. Aquest estiu, activitats per a tothom a Palma. El 24 de juny un esclat d'aventures al Parc de la Mà i el 25 la gincana Trescavarris a Pere Garau. Per als més valents el primer concurs de playback i karaoke. Puja el teu vídeo a palmatalent.com o si ho prefereixes vota els finalistes abans del 26 de juny. I si vols viure la cultura reserva final de mes les rutes guiades al web mallorquainsolita.com i el dia 1 de juliol no et perdis microteatre i dansa al Parc de les Fonts. A més, poesia, concerts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 Perquè vols donar suport a la nostra llengua, perquè t'agrada la música feta aquí nostra, perquè creus en una ràdio plural, de qualitat i feta en clau mallorquina. Anuncia't a Ona Mediterrània. Donen suport i ajuda a fer créixer la teva empresa. Ens avalen prop de 1000 socis. Informa't sobre com posar un anunci a Ona a la web onamediterrània.cat. Recorda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 He uh, perdut és perdut es conic. dir per què? Que, que, que, eh, eh, ah, no això. Aquest ah, tablando, ha canta enplatom. En Perdit és perdut es No me digueu, no' me digueu. Aquest és un moment tan boc com qualsevol altre com per entrar dins al directe. Um, I és el moment en tan, tan bo i que ens agrada tant quan deixem xerrar nostres convidats, bé, nostres convidats que volen xerrar. Uh, no l'he presentat, però tenim a l'altra banda de la taula, en Adruiz Aguilera, arroba Adruiz Aguilera. Uh, Dani, com estàs? Bon vespre. <ríe> uh, què fas aquí? Bueno, uh, m'han convidat a una coca i, i, i he vingut. Hem duït coca de trampó i coca de preves torrats del nostre forn, no és un forn, és la botó del tic del pa de setzelines que bé, si no sabeu del que estic xerrant no sabeu d'acabar la vida això és boníssim és de les millors coques vos recomèn la mosola? ja vos ho dic ara um, Però bé? Retornant en el moment en què en ens agrada tant és quan deixem xerrar els nostres convidats i, i fem aquestes coses perquè avui avui no tenim ni, ni guió ni, ni enxerrat de res em dic Dani vens sí, tenim un mal aquí en el fons que a mi mare, se sap els, els guions se sap, se sap tot ella diu com, com era aquella, allò que era de de...". com han de pagar el lloguer de càmer el bo és que se si no creurà que ets aquí, jo ja, ja t'ho dic ara uh, Podríem fer una ola o alguna cosa, no? Ué Ué Sí, mos repassaran els cables Doncs res, som aquí En aquest directe tan estrany De fin de fiesta I, i això Dani, com estàs? Molt ja bé, molt bé que, uh, Amb aquest home 6 Perquè Dani, és el nostre matemàtic favorit uh, Ja has resolt el teu cub de Rubik és de quatre dimensions és, és, és boníssim, no me diguis que no està molt bé és un folló, a més a més aquell senyor, és un, és un senyor alemany que surt a, a Youtube que t'explica com se resol es, es, es Hypercube és una cosa flipant és sí, sí. molt fàcil, ja ho he trobat uh, se fa primer el del centre i després lo, tot l'altre i te comença a explicar de forma un poc eh... Uh, no ho sé, fabulosa, podríem dir, o no? fantàstica, uh, com, com resoldre el Hypercube. T'ho has mirat? Ja has entrat al Hypercube? L'he vist, un, una part, <laughs> la veritat és que... Uh la visualització de la quarta dimensió és una cosa molt complicada Sa representació, perquè en escapi la fi eh, per exemple un vídeo l'estàs veient en dues dimensions per tant has d'estar vegent una representació de quatre dimensions en un model de tres dimensions suporadament, però que l'estàs vegent en dues dimensions, per tant és eh, realment complicat És com planilàndia, no? Sí, bueno, models amb tres dimensions des de quatre dimensions per exemple hi ha Uh, un quadre molt famós de, de Dalí, mm -hmm. en el que apareix un Jesucrist que està, sí, que està penjat ah, uh, un... i apareix una... una... no ho sé, ara no bé, recordes, no? no, no? no per... Però bueno, apareix una, una representació d'escups uh, com si fos sí per cup obert. No? Va... És que jo em Dalí m'agrada moltíssim. Sí, sí. I ell de que no li agradaven ses matemàtiques. Però realment les emprava per fer moltes molt de quadres. Saps o sigui per què que... no, no li agradaven les matemàtiques? Perquè no tenien L. No tenien L? Perquè eren... I no cal... I ah, feia aquell personatge tan, tan histriònic. I clar, matemàtiques no té L. Ja que hauria de dir... I li, li agraden les matemàtiques. I... Sí, sí, sí, No quedava bé. De fet, les representacions en... 3 de 4D, és el que sigui les representacions d'Andalí són molt, molt impactants de fet mm -hmm. uh, jo som gran fan i resulta que un viatge d'aquell que vàrem pegar per Alemanya havia a uh, Hanover m ha, m ha, si no recordo malament, havia una exposició d'Andalí, però de les primeres obres, que jo no m'agraden tant, però bé han <ríe> de ser les primeres han de ser a qualque banda uh, doncs el que, el que proposaven havia un perill d'escultures que estan bé per als rellotges blancs damunt, damunt escultura damunt Figueres i dius, bé, he vist una, vistes totes fins que vaig fer tota sa volta i a punt de sortir jo deia, que, que estrany perquè aquelles coses compensa tu, com artista, li deus por a dir en el museu que posis llums d'una forma especial, perquè allò què? No, no són... S'enllumenat no és s'estàndard, no es, era estrany. I dius, i per què? I de sobte mirava sa, sa s'ombra i s'ombra fa un altre quadre. És a dir, s'ombra damunt s'esombra de s'es... No, no m'estic explicant, com sempre. Si tenim una escultura enfocada fa un ombra i aquesta ombra fa una altra figura així que vaig haver de sortir i tornar a entrar per mirar totes les cultures que tenien un ombra especial que fan una figura especial i dius, cabrito sí, sí. no, s'ha de dir que, que Dalí, per exemple estudiava moltíssim és a dir, era una persona que mirava fins en el mil·límetre, tot això que apareixia com a com un personatge excèntric que no li agradava segons quines coses. però és a dir, per exemple dins el, dins el Museu de, de Figueres, ell, ell és el qui ordena, vom porar cada una de les peces, quina és la col·locació exacta perquè, per obtenir un efecte concret o per obtenir una, una visió diferent, és a dir. He que... una cosa que m'haureu de pegar. No hi he estat mai. Bueno, pues ja t'ho pots apuntar. Mal, mal, mal, fatal, sí sí. Doncs avui, a banda d'andalí eh, i de per Cu,è tan xlo, què feis aixeix? bé eh, no que' preparat. Si us recordes un dels programes van venirit xerrar dels programes talmat, ja' recordot d'estímuls del talent matemàtic, que era aquest és la primera ocasió que, que l'est estem desenvolupant un programa orientat a, a NINs que tenen entre 11, 12, 13 anys per fer-lis un programa especial de matemàtiques i que estem en una fase com a inicial, perquè havia la inscripció, és a dir, havia de fer-se una, una selecció d'alumnes que tinguessin un talent especial. Que van tenir una jantada. Varen tenir 293 alumnes <ríe> un dissabte de matí Res. per fer uns problemes de matemàtiques <ríe> i passar-se bé fent matemàtiques eh, de manera totalment altruista, sense cap premi en principi... Eh, eh, més que passar-ho bé I, i bé, una il·lusió realment uh, sorprenent, uh, la veritat és que nosaltres sabem, perquè tenim dades que molts diuen que que els, que els nins els més petits, les matemàtiques les encanten, és a dir, si tu li demanes quina és la assignatura que, que t'agrada més a un nint de 6, 7, 8 anys l'assignatura, o que és el que t'agrada més mm. de fer a l'escola, uh, moltes de les escoles molts dels nins te diuen matemàtiques, m'agrada pues, fer les coses que feim a matemàtiques, clar la uh, pregunta que ha darrere, que és una pregunta bastant incòmoda en, en alguns sentits, és què passa uh, uh, en els adolescents, què passa sobre l'adolescència, què passa en l'ensenyament de les matemàtiques, perquè la mateixa, mateixa pregunta, si se li fa en els nens de 16, de 7, de 8 anys, obtenim unes respostes no massa agradables. Et dic pregunta és... incòmode, no? Sí, sí, sí. Per nosaltres, bueno, és a dir, per moltes gràcies a matemàtiques i, i te puc assegurar que, no ho sé, un percentatge molt elevat dels professors de matemàtiques mos encanta, mos sentim que és una matèria preciosa per estudiar i que és molt necessària, eh, passa cosa que després els alumnes eh, i fins i tot la societat tingui aquesta sensació d'avorriment, d'allunyania de, de, de mm, cosa fins i tot diria inútil no? I, mm -hmm. i clar però bueno la eh, part positiva és que d'aquests 290 alumnes que es van presentar a fer aquestes proves eh, ara estem a la fase de selecció és a dir, estem triant d'aquestes 290 alumnes Uh, un grupet de 15 que seran els que participaran a totes les activitats per per l'ENKIB. Boníssim doncs estem escoltant en, en Dani Ruiz a Ruiz Aguilera arroba Ruiz Aguilera, perdoneu està a la llista de Mallorca en xarxa si no el trobau, però el teniu aquí en persona perquè el deu de punyar ara per Twitter si és aquí, escoltau-lo uh, de fet avui podríeu cridar <laughs> per demanar cosa, si voleu li posarem difícil a en Joan avui que és la dona darrere l'espill <coughs> perdoneu, són coses del directe i de menjar polvorons en aquestes, aquestes alçades si voleu xerrar no nosaltres així i que està poquet 9 7 1 1 tres 3-petitos, xavales, los tres Do, o los tienen 3-petitos lo que vulgueu doncs serem aquí fins d'aquí una estona uh, potser no uh, el que farem serà durant el programa perquè aquest programa no té ni ordre ni concert com sempre però avui sense temes tant sols, venim a xerrar i a celebrar que m'ho donà de juerga durant tot l'estiu però com tenim missatges dels nostres col·laboradors amb C l, Geminades tenim, tenim, tenim, tenim... pot-hi el telèfon? Ei! Bon dia amics de Mallorca en Xarxa som en Viel Baquer de 3 de Soma uh, bueno, ja fa quasi dos anys que estic col·laborant amb, amb aquest programa i res, només volia fer un tall de veu per felicitar-vos que es programen, en Joan, en Sònia i a tots els que ajuden a fer-lo. Eh, per l'any que ve intentarem seguir col·laborant, o ben segur que ho farem, i crec que la col·laboració amb Mallorca en xarxa i en Joan serà més estreta. Mirarem de, que, de fer activitats conjuntes i, i bueno, en Joan ja anirà explicant en què consistirà. Volem que tres de somar ajudi també a fer xarxa en aquesta illa, i que que, bueno, que tots els damans de la tecnologia, de l'educació tecnològica, de, del software obert, del maquinari obert pugui anar trobant-se i poc anar fent projectes divertits i, i productius per, per aquesta illa. Bona bueno, moltes gràcies i, i fins a temporada que ve. bona per Sant enèssima temporada. En Joanus comptete. Jo no. Déu que és lo que dèiem. Ah, sí, que hi, ser, que, que hi va ser difícil. Doncs hem escoltat en en Biel Baquer, arroba bieltres de soma, hem uh, uh, diferit. S'ha colat en en poti, pobre, pobre poti, que ara ha produt cobertura, ja, això... Bé, són... És un tòpic, però, però és un tòpic de, perquè, ho, perquè passa. És a dir, <ríe> són les coses del directe. No tenim música de fons, no tenim <ríe> res. Me siento solo i desnudo. Doncs aquest uh, moment és un bon moment per dir qualque cosa com... com um, T'has fet el, el cubo de Rubik? Sí. Saps que jo li dic Rubo de Cúbic? No, no, sé, no sé exactament perquè doncs són aquelles coses com, com dir-li Àngel, Algen, en Àngel, no ho sé, són coses que només me passen a jo. Doncs uh, bé, heu sentit en enviar el baquer dir: "Heu fet un spoiler, no m'ho puc creure. és spoiler de temporada de la tretzea temporada de Mallorca en xarxa. si sí, siento me, molt vol bon per aquí. Si no m'ho han llegat ja serà no sé coses del destino. Doncs aquest spoiler és que farem, farem qualque, qualque cosa especial, amb eh, 3 de Soma, farem, farem, mm, mm, no sabria què dir-te. Bé, Sonia ja ho saps, va que també hi besos, eh, doncs el que farem serà, ara és un bon moment per escoltar una cançó, jo crec, i... La qüestió és que avui no n'és cercades de noves, sinó que he agafat ses, ses que m'han impactades més de sa temporada. I una d'aquestes es diu Formentera, és de Daxa Music Net Label i és una cançó publicada amb llicència d'atribució, sense ús comercial i que no admet obra derivada. És molt elegant house xunda xunda local. Cosa que mola. Formentera que d'allò ah, sí, que, que, que hi va ser difícil sabeu que són les coses, coses que ens agraden hi va ser difícil uh, són ses coses des directe uh, quedem-nos com amics ja no sé què més dir que et soni semblant doncs moltes gràcies Biel uh, però sentirem, sentirem un altre, un altre desig d'amor uh, Joan posa'ns un, un sí, escolta'm Bueno, bones a tots. Com estem? Suposo que amb moltes ganes, no?, ja d'acabar d'una de que arribi l'estiu, de poder anar a la platja i gaudir amb un bon mojito a la mà. M'hagués encantat haver pogut estar en tots vosaltres aquí, amb en Joan, fent un fantàstic fi de festa, que segur que esteu fent, però, quan sabeu, els meus deures com a profe m'obliguen aquestes fetxes justament a estar... De, en el final de cursos no? els lots s'agraduen i hem d'estar allà donant-los enhorabona donant-los els diplomes i per què no festejant-ho amb tots ells justament eh, el cap de setmana me vaig trobar en, en Joan que va venir a una de convencions més importants a nivell de Mallorca eh, en el tema que més m'ocupa jo no? que és el tema dels videojocs va tenir lloc a l'espai Fleming el Mallorca Game que supòs, que molta gent coneix perquè sobretot ja us dic, va passar una cantidad bestial de gent, ¿vale? però una cantidad bestial, Al millor varem passar amb un cap de setmana 2.000, 3.000 persones i no és per perquè varem dur a gent de molta potència en aquest món, varem dur a Carlos Coronado que és de la seva pròpia empresa de desenvolupament de videojocs a Barcelona d'un estudi molt curiós que es diu Pam Tomaca Estudios Sí, sí, Pam Tomaca, segur en Joan vos farà alguna altra conya amb aquest nom eh, Ell ha tret dos videojocs bastant importants en el món eh, per Òculos, que són les aquestes tan famoses que un s'aposa per jugar videojocs en el que s'anomena realitat virtual o fins i tot en realitat augmentada. No? Es darrer, a Niamber, pues, o està Estapetant, és es, eh, número 1 en ventes Steam. I si teniu el plaer de tenir una d'aquestes oeres per poder jugar a un joc en realitat virtual, escolta, eh, segurament seran uns bons euros ben invertits, perquè vos posarà la pell de galina. Es, vos posarà, de fet, en pell d'una persona major, d'una senyora, que arriba a les darreres etapes de la seva vida, i com eh, diu, has dit, no? que en los últims moments uno ve passar pasar su vida en imatges, doncs pues, la senyora veu com tota sa vida li passa en imatges, unes imatges molt guapes, molt emotives, i veu com, doncs pues, això, no? sa vida se li escapa, sa vida se li acaba, i va recorrent tots i cadascun dels moments de la seva vida d'una forma bastant, bastant xula, no? perquè ja us dir, com que ho viviu en primera persona en ses aquestes, doncs, pues, escolta, si unes, sincerament, provau-ho perquè és un luxe vos deixarà la de galina i l'altra estrella invitada que mos va venir en el Mallorca Game va ser Fukui que direu, vaja nom, no? Fukui el nom real d'aquesta persona és Samuel Molina val? i és un youtuber de gran renom també en el sector val? és un youtuber amb gairebé 50.000, 60.000, no recordes exactament les xifres seguidors en aquesta xarxa social i se caracteritza perquè eh, amb els seus companys d'allà, de Barcelona han dut a terme el desenvolupament d'un videojoc, de fet no s'acabarà fins al 2017, però no se'l recorda justament pel desenvolupament en si sinó perquè l'estan gravant l'estan youtubeant a la vegada que estan fent el desenvolupament, per tant, ostres, això rompa els esquemes, val? si voleu saber com se fa un videojoc, val? com se fa des de zero, a part de Concepció dels mateix, dels estudis de mercat, de cercar possibles inversors, no? gent que vulgui ficar tot bé en el projecte, perquè fer un videojoc és una cosa bastant sèria, bastant cara. Escolta, doncs, pues, vos recomano que li pegueu una en el seu canal de YouTube, val? vos recordes els noms Fukui, F1, K1, Y, i segurament no en quedareu gens decepcionats i bueno, per què no dir-ho no? jo era es que completava aquest trio no? aquest pòquer d'asos amb una xerrada que també vaig donar sobre com fer un bon joc free to play no? com dissenyar aquestes estratègies que li agraden tant a sa mare d'en Joan Cybership sobre enganxar a sa gent, retener-la monetitzar-la i bàsicament treure's duros com sol fer no? sa escandi crash a partir de, pues, una aplicació que és totalment gratuïta no? hi ha moltíssim de jocs gratuïts que han nascut sobretot en els darrers 3-4 anys i que, que gràcies a les estrat estratègies que jo mateix plantej o que altres game designers dels sectors eh, promouen i divulguen s'estan pues, fent renom i fins i tot estan fent moltíssima pasta no? ja m'ha perdonarà sa mamà d'en Joan perquè ja sé que estàs enganxadíssima en el Candy Crush i bé, bueno, només me queda desitjar-vos a tot molt bon estiu, hem passat molt bona temporada plegats aquí a Mallorca en xarxa i segurament l'any que ve en més, però mai millor. Passau-ho bé! En el Capità de Gonella s'ha ha, ha hagut de disposar d'aquell moment. Eh... Um... Ja sabeu un nou verb, disdisposar, i sentíem d'una altra banda en Juan Gabriel Gomila, arroba Joan, guió baix baix, ah, gràcies Joan per aquest missatge, que mon mare en el silenci i en la sombra t'envia molt de besos, i diu que a ella no li treuràs ni un euro, ja tot igual, <ríe> així que o l'hauràs d'estudiar, o haureu de fer-li un Candy Crush especial per ella, Uh, bé, moltes gràcies Juan Gabriel uh, Ja saps que m'en vull molt amb els noms en general En general, en general Doncs, però aquí, aquí, a l'estudi Estem aquí, una juerga, una suor, una coca i un vi Estem res, hem escoltat Formentera fent la conga com ens agrada damunt sa taula I avui en Mumara, en Sebastià, en Dani i jo hem fet la conga hem fet aquella cosa que ens agrada que és cha cha cha cha cha. Hey, cha cha cha cha cha. Ha. Sabai nada de davant que està, és mm, es un poc beata, ja vos lo dic ara. A a provat de posar aquelles cortines per tancar, perquè eh, es derrepi que va cridar la policia no li va sortir bé, o li va sortir massa bé perquè li varen dues els, els no sé què va passar mm, va venir la policia després de la veritat eh, i ella no sabia com explicar que, que no, que els strippers no, no eren Pagats per ella. Bé, una juerga. De, de fet, ella mos mirava a naltros i naltros la gravàvem a ella. Eh, cercau a YouTube a eh, Beata, polis stripper i trobareu ses imatges. Son, son, no tenim paraules. Però com vos de, aquí a l'estudi estem amb en Dani, mo ma i en Sebastià, petit Sebastià. I en Dani és l'únic que xerra, així que li donarem pas. Eh, Dani, mos estàs explicant això, aquesta... S'estalmat, teniu una gentada, teniu molt d'infants, molt, molt de joves interessats per les matemàtiques i què més, què més, en què, què estàu fent feina ara o quines previsions teniu per l'estiu i després de l'estiu? Molt bé. Uh, <ríe> Així, mira, pregunta sí, sí. del milió. Tenim uh, ara la setmana, aquí ve s'altre, el Congrés Català d'Educació Matemàtica, que se fa a Barcelona, Uh -huh. i en el qual hi participam. participa la Sociedat de Matemàtiques i anem un grupet d'uns 12-13 professors d'aquí i és el congrés, és la primera edició que se fa és, el, és la primera, el primer congrés perquè cada dos anys sí que se fa un congrés a nivell estatal i hi ha una afluència bastant important i des de Catalunya van dir, bueno, doncs per què no fem una jornada de semblants uh, s'han apuntat la, com diries tu, la friolera de 500, <ríe> 550 professors déu nhi allà a Barcelona que són part de, de Catalunya també gent de València gent d'aquí de, de Mallorca I, i bé, i la veritat has passat unes jornades que són 3 dies a, allà a Barcelona compartint experiències comunicacions hi ha un gran museu que és el Museu de Matemàtiques de Catalunya en els qual vos convid a anar si ara en l'estiu aneu a Barcelona Bona teniu oportunitat. I, sí. perquè és un museu que se surt un poc de la línia dels museus té com a lema eh, prohibit no tocar és a dir que la idea és d'experimentar de, eh, a partir de les diferents, diferents peces que tenen col·locades i a partir d'un repte que se crea quasi de manera instantània Uh, se, se poden entendre algunes, alguns aspectes de les matemàtiques es, la veritat és una, una gran iniciativa i està dins d'aquesta organització del Congrés però bueno, ja s'han establert com a seu i si us cercau per, per internet cercau Museu de Matemàtiques de Catalunya vos puc assegurar que gaudireu molt si, si l'anau a visitar i si no, com a mínim, pues, per veure-lo per, per internet també també val molt la pena Bé, és curiós, aquesta cosa... Bé, jo m'agraden els museus on, on se toquen les coses. De, sí. de fet, és que aquella prohibició... L'entenc, clar, perquè hi ha peces que són <ríe> insubstituïbles. Uh, de... No sé si avui trauré molts detalls de, de jo mateix. Però... Uh, que entenc que no se puguin tocar les obres, però sí que m'agraden aquells museus on sí se pot. Sí, bé, aquest museu realment té com a... La idea principal és la d'intentar atreure una altra visió de les matemàtiques i, i, clar, a partir de l'experimentació, a partir de les preguntes, la eh, veritat és que bueno, és, és genial, no? Vull dir, tenen una afluència de públic impressionant, hi van a escoles, i van també... Les baixes van adults, amb els nins, i, i la veritat és que, llavors ja dic, la història és que per la ràdio es fa molt difícil d'explicar <laughs> algunes coses tan visuals i tan, i tan tàctils, perquè... Fes-mos un tuit, perquè mos fer un, un dibuixer l'altre pic. Ara no, no fa falta, no, no. perquè <laughs> mos quedarem curts, però perquè què no mos envies per el tuit? Sí, sí. Uh, has dit al Museu de les Matemàtiques de Barcelona... Sí, bueno, es diu Maca, a més el nom és molt fàcil de recordar. És El, el Maca, que, que són dues emes, Museu Matemàtiques de Catalunya, i, i ja vos dic que és una, és una iniciativa a partir de professors de matemàtiques d'allà de, de Catalunya i ja té una, té una seu on ja s'ha pogut instal·lar uh, permanentment i ja vos dic que és, bueno, uh, una passada. Us recomano encaracidament, des d'aquí. Uh, però ara, escoltarem... Oh, sí, sí, tenim un altre col·laborador que mos vol dir cosetes. Mem, mem, mem, dali, Joan. Uh, uh, uh, uh, sí. Ah, ah, ah, redplay, sí, ja està, ja està gravant això, ah, uh, això després ho borres, ah, uh, Billy Trim, ah, uh, bu bueno, molt bé, molt bé, uh. Estic molt content que em puguem escoltar eh, en aquest season finale o season no sé què de Mallorca en Reta. Eh, I bueno, i, i que hi estar, o eh, en mesos, o bé, nosaltres, eh, aquestes tonteries de, de, de despo-punto, ni, ni lo de... No, señora, no, no. Oh, Ay, ya que sé que tiene que dar mor mor mor mor mor tir y después digo, eh, pues qué mala, y ni volante, espaleno. ¿eh? Y bueno, y, y yo, yo, yo es que, es que yo hay buenos tiempos, ¿eh? on teníem en, en, en, en José Rà, que m'ho esperava, estil, I, i teníem Nana Mario, ja, que oh, es grava d'educació, com si vols un expert, oh, i ara, ara, ara, ara estava, oh, oh, i ara estic supercontents abans que estava emprenyat, eh? era supercontent. Oh, oh. Però, claro, eh? ara, ara... Oh, que sigui que hi apunt, que rai, que t'alai, que s'escola... Pues vendrà Marcelo, eh, Marcelo, no, el que sigui, mos una lleïta, no, que sé, oh, que mos... Bueno, molt any bon estiu, besos, mamà, en filiprim. Bon dia. Això és el Mallorca en xarxa i s'ha xerrat davant d'un micro. A més, a més, faig una, com una cançoneta molt rara, com si fos una de les diabètiques accelerades. O algo. No sé si podré continuar, perquè ja, no, després d'això no se'n pot dir res més. Moltes gràcies, Capità Yonega, uh, roba Capità en mi grega pel que sigui sabeu que amb vos jo perd d'esconir i no sé ni què dic, ni què, o on som ni què he presentar, ni on anem ni res, però ara sembla, sembla, sembla un moment bastant bo per fer les notícies les oh. notícies Sabeu que els nostres títols són comentats des d'aquí i són trobats, trobats a internet a pàgines com itsfos.com on mos enterem de que Otter amb dues T és el navegador que agafa la aquella cosa que agafen, eh, sabeu aquells homes que van sense camiseta i que corren a les Olimpíades, que duen una cosa a la mà, d'on se passen els testimonis, testic, testic, testigo. Ve, allà. Que, doncs agafa espalet aquest de l'òpera i si sou uns amants d'òpera, doncs escoltau, uh, no, escoltau, no, llegeu aquesta notícia perquè vos interessarà. Otter agafa aquest testimoni i continuarà amb el de desenvolupament semblant a òpera. Mm, Dani, vol dir res. Òpera. Mm. Uh, linuxaddictos.com us entenem que antix16 Ant, Antix, uh, uh, que es diu Berta Cáceres nom, uh, jo m'encanten els noms de les distribucions té nova versió que uh, comença és a dir, arrenca amb uh, manco de 10 segons des d'un de USB Dani? Impressionant Antiex és aquella distribució lleugera, bé, qualsevol distribució lleugera que dugui un open o un semblant doncs eh, comença i s'inicia d'una forma que ho flipau, de fet si cercau eh, la versió de menjar o open box, doncs provau-la, provau-la a Linux adictos també mos antaram de que ah bé a Linux adictos a la mirada al replicante a esto es alabar Ubuntu my god a totes totes totes les pàgines mos antaram de que Canonical que està pensant perquè no me dara para és un rumor que segons on Legiu si és 7. o de 8.4, canonical pensa o està debatint si llevar les distribucions de 32 bits. Oh my God. Oh my God Ubuntu! sí sí sí sí s'ha creat un rebombori, però clar, és que crea tota una versió 32 bits quan tothom Ah, bé, tothom, no. Molta de gent fa servir 64 bits, doncs és un poc... Falta, falta gent, falta gent. Si voleu la vostra, doncs hi ha Arc Linux i totes les seves derivades. No, passeu pena. De fet, Debian encara està fent distribucions 32, però bé, res, que Canonicals s'afegeix a Google sense deixar de fer servir, deixar de, de donar el seu sistema operatiu. Sí, però s'afageix aquesta moda de 32 bits pa què? Ah, oh my god, ubuntu.co.uk mos enterem de que la sabia aquella aplicació que es diu Franz, com Franz Ferdinand, però sense Ferdinand. Eh, uh, la si la voleu provar. Oh no, el que bolgau. És una d'aquelles apps que que junten Uh, Telegram, juntes a uh, Stax, Splunk i Spring i totes les, les aplicacions de comunicació i ara afegeix TweetDeck, HipHack i Gmail tot Dani Oh my first god Sí, provau, provau, jo la vaig provar perquè pensava ah, és una forma de tenir Guasapo per qui ho vulgui, però no, no, no WhatsApp està mal feta, així que ningú la pot afegir de forma sana ni de forma... res, ah, cagada l'havia, puto Guasapo. Cubes, cube, amb cu, amb ca, qui cu, qui cu, Quique Quina, del Cubes 3.2, eh, mos entenem pel nostre replicant favorit doncs deixarà els cadells i se passarà al XFSE Dani X X X doncs, que li, li ha passat a, a Cubes? Doncs, bé, que és aquella distribució segura que fa tot em, per separat. Doncs, que li ha passat a KDE? Un divorç, un divorç. Ha dit, oh, coi, és que no m'hi cap res aquí. Deixa't anar a KDE. Muy bonito, muy guay, però deixa-ho anar perquè no mos hi cap. distribució, x doncs és molt més petita i molt més lleugera. a ubuntizando.com os entrando un pot un pot zar sí que ya está disponible la emabuntus debia no es 1.0 Dani <ríe> y la 0.1 <ríe> y el día en man manar I eh, el dia en dia hem anat, no me'n record <siccant> per havia puntat aquesta notícia, són les coses del directe, doncs feis, feis una uada a obuntizando.com i l'emabuntus, ah, és una derivada de Debian 8.5, que és un escriptori lleuger, ho flipareu, ho flipareu. també ja recordes per per sabeu aquella moda de necessitau justament tiren els 32 bits i necessita un nou ordenador, doncs Ubuntu està pensat per aquells dispositius que ja són vells, no els heu de tirar, sinó que eh, heu d'instal·lar, si voleu, un OS que li capiga i que estigui pensat per, per dispositius antics, doncs hem Ubuntu és per valtres. Amui, linux.com, ens entenem de que és possible que Meizu tregui un altre telèfon amb un bunt to -tots? Dani? A més, si sí, s'irà bo. Aquesta notícia és antiga perquè ja està, ja estàs el Meizu meso... 6. No me recordo el nom que duen, els Meizus, però és el punt el 6, el 6, ja està aquí. Ah, amb un bunt to clar. En la mirada del replicante mos llegim que amb Diffuse pots comparar textes, Dani? Uh, important. Pareu agafar aquelles dues versions que no sabeu què heu fet amb elles i posar-les una de vora a altra i, i Diffuse vos dirà en què es diferencien. Flatpak, no, no és un acudit, llegim a Linux Addictos que Flatpak és el, el Snap que és la versió 2.0 de Click, de, de bé, allà hi ha una guerra entre Ubuntu i, i OpenSUSE i Red Hat, i estan que volen tot un sistema neutral i que se'n barallen ells, Dani? Sí, que se'n barallen Jo se barall. quiero que se peleen que discuten fuerte doncs ara tenim menys notícies però ho deixarem per la, la temporada que ve de, direm que l'Open l'Open no, es projecta de Google la cagada i és que fa setmanes que m'ho oblid de dir-vos el pensament i la idea darrere es projecta era justament això que els vostres dispositius mòbils no quedin obsolets i, o, o que no, no fer tant de fems i tirar, tirar només les parts que estan malmeses i substituir-les per uns altres però el projecte ha fet un canvi de rumb i l'ha quedat en tot l'equip, com se diu vulgarment perquè ara ja només són pa... ja la pantalla no no no, no. el CPU... no tampoc i de ja el la frase I ens agrada, perquè fins aquí les notícies, per, per això, lo que vos de, que deixarem les notícies fins, fins l'any que veus, setembre, el que sigui, més després. Ara sentirem, a banda dels cavalls i les caloses, uh, sentirem una de les persones que ens diuen ei, què tal? Anem? Què hi sentim avui? Soc en Xavier i el meu desig per la propera temporada del Mallorca en Xarxa és seguir escoltant gent que comparteix o el que els apassiona. Moltes gràcies, Xavier Bernada,@ Chevip, que és el nostre osmista de l'Opentree Maps. Sí sí sí sí sí. Uh, ens, agrada, ens agraden les teves paraules a uh, breu però con Moltes gràcies, Xavier. Eugenico EU, perdona. El que serà Eugenio de les cròniques m'agrada jo mateix tots aquests anys que escolteu som, som jo durant tota la temporada sentirem sentirem, sentirem, sentirem més gent, crec que tenim més, més oles i més salutacions no? va. Hola, sóc l'Eugenio des de Barcelona, de tccrom.d cròniques al software lliure i bé, m'han demanat que digués algunes paraules per ajudar a acomiadar aquesta temporada i bé el que, el que us volia dir és us viu una abraçada ben, ben forta a través de, de la Mediterrània I, i bé, i que tingueu un molt bon estiu, que descanseu molt, molt, molt i, i bé, i que la temporada que vingui sigui encara millor que aquesta. Vic El que sí, et segur, és es que tenim en Ángel Puig, en Alge, el Puig <laughs> Muchas a uh, arroba Eugenio M. Vigo. Uh, faltaba una parte, sacó a la Visco, Mallorca, que es como muy independentista. Muchas gracias, Eugenio. Uh, te enviamos de besos desde esta banda del Mediterráneo. Doncs som aquí, ja mos queda molt poc temps, perquè pensàvem que no podrien xerrar de res, però estem aquí, va, pim-pam, pim-pam, pim-pam. Um, Dani, digue'ns això frase final del programa, de temporada, de tot. una Has de ser hiperlapidària, en 4D. Uf, um, o, o algo Que per molts anys la xarxa continua i creixent, i que arribem a tota Mallorca. ui doncs ja sabeu que estem... Per internet, si no ens trobeu, doncs donc, donc res, és que no sabeu qui som. Tenim més, més salutacions? Doncs ja hem acabat en totes les salutacions. Aquesta és una, una que... deixeu una salada de salutacions. Uh, sí, mos queda un... fot Per mi. I li hem deman demanat. Fot-li! Doncs... que... Tens qual cosa més que dir. Àngel te queden dos minuts. Què més mode has de dir? Aquesta ja dir que aquest aquests dos ah. anuncis era la part, la part la part bàsica. Ja sí, són les coses que passen quan un annuncia despista està en directe o no? perquè sabeu que fems gravats com si fossin directes i és directes com si fossin gravats. Tenim aquí gent que m' entra per totes bandes i mos antafarra unes bufetades de les bates Spencer, en el cielo o qual que banda estiguis, <ríe> un besito des d'aquí. Doncs ara mos queda molt, molt, molt poc temps per dir-vos que la propera temporada serà igual o, o millor, pitjor no es pot fer, ja vos dic ara, aquestes coses són... Com, com, com són haguéssim pogut estar més concretes sí, sí, sí, hagués pogut ser uh, uh, més ordenats, sí, sí, sí, però en, en normal, no en fi de fiesta, doncs ara jo crec que posarem una cançó, perquè és un bon moment, com qualsevol altra, per escoltar, Feed Me Um, que fit Me ah, ah, ah, Alpha sabeu que m'agraden els noms estranys de Ciberxip, oh, de Cybership és una cançó meva, quina curiositat doncs és una cançó que està publicada amb llicència d'atribució sense ús comercial ni ús derivada um, no, però avui m'agradaria acabar amb el que vos de així, intercalat que, és que aquest programa hagués pogut ser Molt més consist, molt més concret Molt més mmm, estàndard Però és que no seria nosaltres Vos enviar molt d'amor I molt de besitos Dani, envia uns besos Així Sí, sí, sí, com com, com són? Aquests són els besos D'en Dani, per mi? Sí Ara sí, sí, sí, Escoltareu fit-me uh, que és molt glam dens recolla. Oh yeah. Cosa que mola. breathe me, you kiss me, you kill me, I will